الحمدللہ اما بعد فاعوض بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کافنا مصر شروع نفید الملغیم مریم کی نفید صرفا توہا کی تشجیو انبیاء کی اکرام الانبیاء بعد الابتلاہ سوره حاج کی رات دو شرکی پھیریو مومنون رو دماغ کی سوره سردا دے چې مفتی سورت کې تخلیص وا ناکارہ عقیدہ نوبا صحیح د بدی سورت کې بیان او تحلیل ہے وخسبتونو باندې ځان خسته کئ مفتی تخلیص د شرک نه ځان خلاص کئ نو اس وجی صورت کی تحلیلہ بیان التحلی بالاوصاف جمنا سوتا ده مخ کی صورت کی رد قسمه او د شرک شه دي صورت کې دلې سلاسه ذکر کاين په مسله توحید باندې دوی سوتا ده مخ کی صورت اخر کی مثال د مشرکین او شو نوبہ صورت کو نوبہ صورت 200 حالات دمشریکین بیانیں دارنگ مقصود صورت کے تخویب یخریوں پر اتول زلزلے باندھیں نوبہ دی صورت کے اگر اعمال وترب ترغیب دیں شپاغے باندھیں داذاب نہ سڑے اخلاصی داوت صورت اثبات و توحید بالادله الثلاثہ خلاصہ سورت سورت دوی سے دیں اول حصہ کی رد دشتر کی اتقادی قد اول حصہ سورتوں زا بچتلی کی دایا تو پندوستم پورے یا یا رسول کلو من الطیبات و عاملو صالحان اول ایسا ده پدری بابونو باندې اول باب کے بیان ده اوصاف ده اوصاف المومنین دویم باب کے عدلی اعق ولقد خلقنا الانسان من صلاله من او درم با بیا اجل نقد ذکر گئی کی ذریشت میات نو اور قد قومی بیا دوی میں سکھیں پر مشتمل دو بابونو اول باب کې نه پیش شرکی پھیلی دا ازواج ذکر کائیں او یا دوین باب کې د الله اخ لیا اتاو یا نه ولل یان شالکوم السما له سوار والافیذا د الله اخ ذکر کړي سورۃ ممتاز ده د نور سورۃ نا په اسباد توحید بالاجلته ثلاثه زارین سورۃ ممتاز ده صفات المؤمنان وباندی دې سورۃ کې د مؤمنینو او صاحب ذکر کړنی صورت اول که اوصاب زیگر کئی دا مومنانو قدف لح المومنون یقینا کامیاب دی مومنان مومنان سوک دی داگی تفسیر کئی وضاعت کئی اللذین آکسان دی که دیوک منزو نقبلو که خواهشون عجزی کون که دی دا خوشو دا یو دا منظر خوزو دا خوشو دا منظر تاوی چړپمانځي کې دمانځه سره مشغولي دې ته وي خوشو او خذو زمانځه چې پمانځه کې اندامونه هغه بخبل حالي څنګه تري کشي پوکاوي ګر کړدا باغ ترې کسران د امني سیمه علي چې ولاري سي دې په ځای نظر کړي جناسي پکه خپل رېګه سينه باندې نظر اچي باند دا واه شانتې چې کله سجده کوي په ځواني نظر اچي دیت د معز خو زو ویلاس نه کوي حرکت نه کوي مازه کې موبایل نه بندي نه لګي بیژی لڑا شی بیٹری نا لگئی موبایل نا لگئی دا دا مانزو خوزو دا یوسی یو شو پتشو خوشو بسولات چیڑو پا مانزو کی دا یری اړه لف پا مانزو کی دا مانصر مشولی حدیث کی راضی نبیل سلام فرمای اول دا دی امتنا بخوشو فرد کی منزو نکی بخوشو نئی جمعاج کی امروضشی یو تن تو پتن لگی چې ماسوره کا ته وکو او خوشو تعلق ساتي اڑسر باجی خلک کی مانځي کې ټوکونو هي رفیقۍ غريبي گی وېدا دالانه ریګدا درو وای دټول او پر اعتماد پاووم کې پیدا کې والذین آกسن لیہم ان اللہ و یی چیو د شرک نا مورزون مخړاون کی دي لغو معنی عبد الیم نی عباس دنه کړد په شیر سره معلم تنزیل نګر کړد دي او دو شانتی خازیم نګر کړد دي د لغو معنی کړد په شیر سره د شرک نا شرکی مجالسونه ایراد کړي ایا کساندی چې دیو پاکوال راکون غون کې دي لز زکات کلمہ توحید را ادا کون کې دي سورۃ مکیه مکه کې زکات نو زکات مدینه کې پر اساسه جوړه نه د زکات ماندا کلمہ توحید عبد الریم ناباتی زکات مان نه کړ دا پر کلمہ توحید سره زکات نه شیل د شرط نظان پاکون کی دی سو رحالا کی عمراشی سو رسم آیات کی فاللزین آغا قسان دی د دیو دا خپلان دامنو ساتون کی دی مگر پا خپلوی بیانو یا آغا چه مالکانی په خلاصونا دیو نو دیو ندی ملامتان آغا چاہ چه طلب کو سوال دینا دا قسان دا زیاته کون کیم آغا کسان دی چیزی بخپل آمانتونو دلوزن و راؤن ساتون کنیم آغا کسان دی چیزی بخپل منظور مانی حفاظت کن کنیم اول کیلیو مانزه کی خوشو کئی دلتوی دل مانزه حفاظت کن کئی ولائک دا کسان همو الوارسون دا غصون کنیم آغا کسان دی ریسون الفردوسا چه با جنتی پردوسون او دیو با دیکیا میں دا بشارت شو دا دری او صافی بیان کرو یو خوشو دیم اجتنابانی شر او دریم اجتنابانی ظلم د ظلم نوزان ساتی او سو ادللہ اقلیزی کرکی پا مسارا توحید ولقد خلقنن انسانا یقین منگ پیدا کردن انسان من سلالتین دغه گچان شویم منتونین د خټ نه د چړ شوي خټ نه تو مجال او بیا منګدو ده نوتن ن پ قراری مکیو پهغضې د قراری محکم کې پ قراری مکین په ځ د قراری محکم کې چې رحم دی خل نه نوته بیا من کې دا کړ ده نوپې د دا ان خلات انسان ک اول نه بیا شوه په خلغ نه ععلاقته نو پیدا کړي دمونږه هغوی نه جمع شوي مزغته نو کپندې د غې نه م را خللی په خلق ن نو پیدا کړي دمونګه ټوټه د و ظامه نه ډوکې هغې کوړو کې واچو د نوطپ نو ععلاق کړه د لاق نو موزغه د وختې ټوټه بیا مو ارت کې واچو پکه سن لې ځو ما نو واچو مې ادو کې تغه هم بیا پیدایمه ګورینسان را خلقن اخر په پیدایش بل کې په بل پیدایش په بل رنگ کې پیلاکو د برکت چون کې ده الله سن الخالقین ډېر خلې نه جوړونکو نا خالقین په معنا صانعين دان چې ډېر خلې پیدا کوونکو نه ده ول نور پیدا کون کی مشتاع علم نا پیدا کون کې دی دې ولې څ خ... سال تا من خلق السماوات يقولن الله بخالق باندې یاري کو نور کړه پتا دو نو دیو جنم راز خالقین صانعين دې جوړون کې نور استا شکلونو جوړاي الله چې کم جوړ کړل دا پټول کې بهتر دې اسنول خایلین ډیر خرید جوړونکو نه ثمین ذکون بیا تاسو رسول دین لمیتون همړه کیدون کی قرآن وای مړه کیدون کی او نا جوړ را لاغو نه همړه ورته نه وای نو ای قرآن لمیتون او ته معنی کې غلطه د قرآن تحریف نه کم مرچ لهپران سنت سید ک دی پهلی مې مړ کم ژون چېله قبر کې شاریویللی هغه جوونې ژون دی دا چې بیا دنیا په جون جووندی دی, دی منځونه کوې او د خلکو سلامون تهناسی دا شته بیا تاسو پره د قاند باند تو باسون پور ته بهشه وګوره قیاممت کې به راپورتته کېږي <خی> قیاممت کې به راپورته کې بیا دنیا جن ول نور کئ مړکړې دې قیامت کې بیا راپورته کئ حیات بعد المات بیا وځي ژوند دی دې برابر خلک نه پوره کوم یقین ما پیدا کړی له پاسه سنا سبات ورايقا واسمانو نا د طریقتون جمع دا ولاره ازمانهم دم الملائكه و ثروت لاری ذکر ترای کو اینو منغا ذ مخلوقات ونا بی خبر ا ان الخلق ان المخلوق مصدر منن الله من السماء ورمنگا دبرنا او بو بقدرین پانزا زان چلو مگر در در بازما او یقینا من په بود دیمانه راقاجرن قدرت والےم ان شانالکم پیدا کوم تاسورا په دیو بو جناتن باغچه مین نخیلن د کجو روانه باندې وګرو لکم فی افواجه او تاسورا په دی کی میوی ډېرې او مینا تاکولون او زین قراین وقاکتن کوي و شجراتنا پیدا کړی می داوان جراوزی مین پوری سینا دغر پر کېدون کینا پوری سینا دا غیر فقیدون کې نام او تم وو تو به دونه راټوکي تیر و دره او پکړه ده پاره د خلونکو و او دا سیبا ده خلونکو دره پکړه یې له غولې له اږي سره وروړي خري و ان لکم یکرن تاسو دره پډنګو کې برت څوک تاسو دا غینا چې په شیډوله دی کېنی او تاسو درا باندې کې فایدیه دې ډېر یا د دینه خوراک کوي او په دی ډنګرو په گشته باندې تحملون سروول شي ولاقدر سنان وحن اس دلایل نقلیه بیانی ذریه ما کوي یقین منګله غل او نوح علیہ السلام بل قوم زما نه یمقام د بندگی قسم نو کې الله نشتې تاسو د حاج را ب لا نه د شیر نهځان نه سا نوویل ډلییا کسانو چې کوفرې کړی د خوون د نو حالی سرام نه نه دی دا الله بشر لوکوم مګربندې ساسو شاندي غواړی چې ځان غرهې په تاسومان دی پهله خو رالیګلیبيمالیک کو او نه د اوې دللی منږه د پیابان نه لهولین مشرانو ړبو کې دا خبره جنو علي سلام کوي دا مونږ خپل مشران نه اورې دري مونږ با زړه کو زړه براټینګو مونږ به مشرانو طرفا نفريږو جنو وانه دا سره مگر اوسړې په دې لیوان توبم انتظار کوي په دوه تر سوخت په دا دالې ونه دي وګوره په نوح علي سلام په تو لا گئی دا په تو په تا لا گئی ته <تصف> تو هي قران ورته بیان نه دي پتو لګي دا ناشنا نه دا نوح عليه السلام ته بدلون توپ دي قالا نوح عليه السلام اعزما رب امدادو کې زمما په سربياري تګزيبه کو زمما وهي نوح عليه السلام تاج جوړه کې ستې زمون په نگاه باندې به عيون نه زمونګه په حفاظت سره وایي نو زوم په امر باندې زمو په جارو نانانه کله چې راغې زمه ذااب ف تن نورو او جو شو ور نور جو شو دا الله د خپل قدرت ظار کوي کم ځنه چې الله راټو کوي دا ځنه چ را ذابه عذاب نه بیا او بر راټو کوي ف لفیا د دن نه کا په دیقی من کلین دعادی نه زوجې سې جوړی دوان. او آل فل مگر آغا سو چی مخشه پاهمنی وینا دا دیونا ولا دو خاتب نی خبر مکو ما سرا بارد آقا سانگی زالیمان دی یقینا دیولو پرشوی دیم نفیضه سویتان تا کل چی برابر شد تو آغا سو چی سرستان دی پر گشتی نووه الحمدللہ دا اللہ مناسب سی پتونا اللہ دردی آغازا چی اخلاسی کرمون دا قوم زالیمانونا خلاص کړه وقر ربی او یا رب زمان قص کی ما زرا منزلم مبارکا زید کو زیدو برکتی اوتا قص کی ما منزلانم زید کو زیدو برکتی اوتا برکتی رشتیا وانت خیر المنزلین تډیر خر کو زون کو نهین یقیناً پا دیکلات ان دلال دیو یقیناً یو منگا لمبتلین ازمیشکون کی و ان کننا یقیناً منگیو ازمیشکون کی دا انو خفبتے دا مستقلنا رسول اللہ مرآلہ بیا پیدا کرمارس و دیونا قرناخرین پیڑین ہو رہے ہیں فارسلنا فیم رسولاً امیلگو پا دیو رسول نمینا دیا استے سو کوی مراد دین وحید علیہ السلام دی چې د عاجیان ته لري غلشه او راجه غولدار چې د صالح علیہ السلام دی چې سمودیان ته لري غلشه زګروسو دي په اذابونو کې سې هر اغللا اوزاجیان او عذاب چې اوهلی کوبیری هنسور سري او خو په بعد باندې تواشی ندی ژوندۍ عذاب دبا دو او دسې هر اغللا او سوح ذاب دسمموودیانو نو رسول نمرات صالح حالی السلام شو نو میلیو پهی کې رسولدیونه انې ودو الله چې د منږې قسمو ک الله لاان نشتې تاسودر حاج را ب لا نه افلاته تپون ظان نه ساات شرف نوبیل اگړدلې د قوم ددن اګسانو چې کوفر کړه او تګذیب کړه او د پېشه اخرت و او اترب نام مسګړی ماجول را دنیا کې وی, وی دا ما را ای لا بشرم مثلوکم دا مگر سره سازوبشانو ورا کې له داغنا چې تاسو غوا را کوي داغینا او اس اسکا کې داغنا چې تاسو غوا را کوي داغینا ولین تا تاسو مونږه را دی وسړي جساس شان دي انکم یقینن تاسو پداو کې ویتان یا نو اي ايذكم ايري تاسو یقینن تاسو او شي تاسو خار اوږي مي تاسو بیا رو وي سي شي تا تاوزي نه هاي ها تا هاي ها تا اي لام زيد ما تو زړې زړې آغاچ تاسو لوس کې دي شي دا دې چې تاسو لوس کوي دا ډېر لري بودا بودا ما توادو نو او لری دې لري آغاچ لوس کولې شي تاسو روان دا بیا فورته کېدل دا لري دي دانه کوي انکار د قیامت نه اینه یا نیدا مگر جوان زمان د دنیا نموتو مروبا مانگا و نحیا او جواندی کیگو د دی دنیا کی زمان مرده او دی دنیا کې او جوانده دا دیو پا نفس مرد بان کیفیت دا جوان کے دیو فرقو بی داوی چی دی انسان د خوش آلی طریقه دا دا چی انسان نو دا په یو خوښه انسان کې نوزی یو خو سجن انسان کې داخیر شي دا زہ خوشاله نه خدا او دا خفغان نه خدا چې روح د نوزی دا په یو تقدیر زدا یو مشقاتون ولا نفس کڑاونو ولا نفس اګه د نشي جدا بیا کڑاونو سره مخامخې زيد عذاب نه پړه مې وو دا نظريه غلطه ده د د روح مدلک دی چې مون کې د دمر سلام روح و پکارو کارو چې اغ مدرات مونږ اصل نه مونږ ته خپل مدرکات حاصلی غ را نو میریي د بل مدرکات مونږ سر نشته په لو مونږ سر شته نه دلیل دی چې د خپل روح دی د بل نه په انسان کې نه نوي چې د بل نه تا ته پما نه نه مبو سین او نیو منګه بیا انکار د بیسټي مشخصنو دا کم بیسټ چیو په قایلو فجنو قایله کړو انو هغه نه سره مگر یو سره د درو جوړکړي جوړکړي پالمان درو او نیو منګه د ذرا بیمومينو کی تعال نو بن صالح علی السلام اذن مر انصرنی ان انصرنی زمد ذکا پس او دا تغذیب کو زمان تعالٰی او تعالی دا تغیب ذکر کئ بل هلاکت اما قلیلینو اما قلیل ما نه بعدا زمان قلیل پس دلغ وخنا ل یصبحنا نادمین خام خاشو دیوخ یمانا نون ول دول رچئ بل حق پځال ناو نومي ګرځول دی غصا انا خس وخشاك غصا مانه بیکارا خس وخشاك فبودل دا دا قوم الظالمين علاقت ته زفار قوم ظالمانو بیا پیدا کړما پس دېونو کورونا خرين پیړې نورې نور پیړې پیدا کړې او ما تسبق من امتين نمکه کېږي کی د ټولنه اجلا نه هټه دا غو وما استخرون او نو رسوګییم د دریم پیغمبر ذکر کوي بیا ولګمارو سران خپل تتره په درپه متواتر نار کلا چراغې ټولتا رسول داوی تزکیب به وغوړو بادوانا بادون بازه اولګول من بازې په بازو پسین بازین په بازو پسې په ازاب کې اولګول چاله مخکی ازاور کو چاله رسول پهاد بانا بعضم با فاضاب او لګول بعضې په بعضو پسې پاذاب کې او ګزې میدیو ادی سا تاریخ ستاسووم داې تاسوه تاریخ کو په بادل قوممل دایمنونعللااقتې د پرار دا کوم چمان نه راړی سووم سبا کې یاد کې زوخرو کې برایشي شپ پسم کې دا صدورم دلیل نقلیجی کرکی دا موسیٰ علیہ السلامنا تمہا رسلنا موسیٰ بیاولی گمم موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام بیاتینا پا دلیل اخبرو و سلطان مبینم اپا موجزخ کارام موجزخ کارام چیغا امساوا الہ فرونہ فرونتا اوڈلی دا غطا فست اکبرو وعوڑ دل وکانو قوم عالین اوڈا قوم اچوت علین او چوت زانی مت دا کړه او چوت کړه قومن علی نو قوم چت زانی او چت غنلېو وقالو نو ویل دی انو مینو ائ اومن مونګه لبشری د 200 مې سنه اج شان دی دا زم شان سړی دی مونږ د دیومن فا ما اوما قوم دا دیو لنا عبدون منگل ری بادکون کی دیو قوم زمگ بندهی کئیم فا قذب اوما تقذیبو کوادیو فا کانو من المولکینو نشیدیو دالاکشونام فلقد آتینا یکن ورکڑو منگا موسی علی السلام ده کتابو دیده پاراشی دار بیام امیم او گرزول او منگا زوین مریم فا امو مرددو آیتا نخام واو ای نامه سیمور کړو دې دواړه الاره بوتین په وڼډي په طرف دې رې ځاځه قراري چې خوان دودري دوا او مېن رو دي چینو خوان دودري دو دي دو چینو داځه کې مولا سونه اور یا یو رسول اوس دې می سکه رد شرکی فیلی ما ټول انبیا پدې مامور کړنی چې حرام نه خورې حلال بخورې نظر من اختا د غیر الله د غیر خوراک حرام ده یا ایو رسول ای پیغمبرانو قولو خری من طیبات د مجدارو شزونو نا خری من طیبات دا مجدارونا طیبات سری. طیبات سی چه اگر د غیر الله فونماندی ندی مقرشی ا طیبات بولوتل حیران کی اسے انج رحمتہ اللہ علیہ منا کیں اے من الاوصان اتے یہ بات غیر الیسی من الاوصان چپ درگاہونی نیں دے چولی اگے تئی باتیں چپ درگاہ وا چھو ناگا غیر تئی بشو غیر الیسی من الاوصان چن دے چھو ری شی بدرگاو نو بولوتل حیران اغمانہ غیر الیسی من الاوصان چپ درگاہ نیں دے چولی نظر منع خدای غیر نه حرام نه حرام مال خوراک دا د عبادت نه قبل دو ذریعہ را راځي اس کی راځي اوسړې وای کیوتیل سفر هوګه سفر بروانی او سر به ببري احساس ال اشص الاغبر ببر سره وای یم د دې د لاسن به اسمان ته د کړي دعا وکړي فاان نایو سجا بولا دعا بنا قبلی ولی مطمو حرام و مشرب و حرام داد خوراک بحرامی داد سکاک بحرامی داد جامع بحرامی فاان نایو سجا بولا نو کم دی قبلی د لردوان داد او جنا مبسود امام سرخسی امام محمد دی اشتم جل کے باب قائم کړل دي باب الاقتصاد پیرسل مستتاب چې عالم و در فراغت نس ترص کار کوي ځان له حلال روزي پیدا کوي او بیا دائم ویل چې علم زکات هغه بیان دي چې علم الله درکو نوز دي نه زکات او ښکار زکات سره مخلوق تر بیان د حق او انبيال پاک مامور کړ دي خړایي حرام مخوری انبیاء از نکره، موتی از حرام مخوری حرام اجتنابه که و امل او صوال عمل کوئی خوام یقین زب عمل ساسمانی پوائیمان و این ها دی امتو کوم یقین دا تولی ساسو یا تولی او ضرب ساسو یا فتقون نویر اگی زمانا فتا قطو امرهم نتسنس کدوی امرهم اغدین خپل. پس پرمنس کې زبره زبره ټوټه ټوټه زبر زبره تن جمعا معنی ټوټه ا زبرر معنی قطان قطان خازن وي مختلف ټوټه مختلفي سي ټوټه ټوټه او كل اسمين اري وډاله پاغي چد سردي ظراو پریزو ظرا پیغام ردم پسر کښې یو کې حتا هی تر څوختان اګمان کې دیو چې انما دومو اغا چیم زاد امداد کوم د دیو به پاري مين مالوبنین د مارو زمانونو ننوسایرولم فل خیرات ضرور کوم جوړه خوشاله یې سي خیال نه چې دمال الله خوشالي ذر را کین مالونه ور کړی د اولاد او دې مشرک نو دائم وخت ذکور دا اور کوم نه بلې شرو نه بلکې نه خو یی یقینا چې دیو دغه د خپل نامش بكون یل نن کړی دیو پهاتون د خپل ایمان راوړون کیدی دا نیکاندي ولذین آگسان چې دیو د خپل سره لاو شریکون اسدار نه جوړی اغسانو تو نماتو کياغشي کاي يوتون ماتو يفلونا مافالو يوتون ماتو يفلونا مافالو يا يوتون ما ا اتو ورکی آغا چو ورکی او قلوب مجلہ پدا حال چودنے یریگی عمل چکین دڑا پیرا کئی عمل کئی دڑا کئی را دچید عمل با قبول شک و رد بشی انہم یقینن بیخ پدربتا راجون گرزن کیلین چالا تزو اللہ برالا بدل را کئی الله با معاخذ کئی چیرہ دا عمل با قبول کو نئی دینی را کئی یو دمرما ته که چې کای په دا حال جوړونی ریږي دا د نه کانو سپت دی عمل کې ډره پیرا قران ته کېنی ریږي چې قبول وشي کنه په روزنه سیاهش کې دنه کې کار کوي پیرا کین هېږي یو خپل رب تا واپس کېدون کې دي داګه سان تلوار کې پنیو کوکه او دیونه کو د مخ کېدون کې دي تکلیف نور کو انس نام اگر تو ور دینہ کتاب او موږ سره دا عملنامه یان ته په بل حق به بیان کئ بل حق پورا عملنامه پورا بیان کئ او په یو بزو نوم بل قلوم په غمرتين بل کې ونه دیو تقیب په غمرتين کې ندی بیان او دیو در آمال دی من دونی ذالک سوال دین او دیاغکو ان کی دی نور آمال کئی حتا تر دی اذا خذنا چی اونا سمنگا غم مترفیم مالدار دیو پازا آمو اذا امیچ ارون پدا وقتی دیو با چغیوهی پرنچی گی با جار مانا پرنچی دل پدا وقتی دیو پرنچی گی ما تب لا تج ارون مبر لے گئی نن یقینا تا زمون لاتون سرون امداد نه شي علت د دخول د جانم سره شو جانن ته در اوسه ځکا پد کانت آیاتی کی کی دی او زمایته نه شلو سه شپ تاسو او تاسو په خپل پوند مان تنکی سون واپس کینن کی پوند واپس کې دی اورې دی ما مستكبر نبی تکبر وکړو په قران کیا تقبر باکو پا اللہ کیا تقبر باکو پا نبی علیہ السلام او سامرانو پدا حال چکل سخوان ہوئی کسی با مکالی مستقبیر نبی سامیران پدا حال چکل سخوان ہوئی او تاجرون او پری خودن کی دارلہ دے دا کتاب تاجرون دے حجرت نشی په یوه دونکو ویلاله د کتاب او چې د حجر نشي تاجرون مزاقون کې په قران پورې ټوکی کوون کی کو نه قران پور و ټوکی کو نه او په الله فور ټوکی کو نه او یا زمير بيت الله دراجي مستکبیر نبی تکبر بیگ او په بیت الله او سامیران کیسه او وین کې په بیت الله کې تاجرون تاجرون او پری هو دونکو تاسو بیت الله زران رضي بدی مونږ بدی کې بیت الله کې ور دي بدی قصې او تاجرون او پر خودن کیوئی تاسو دے لرا تاجرون بدی بوئے لی پدے کی یا پر خودن کیوئے دے لرا ردی بدی بوئے لی بیت اللہ کی مستقبیر نبی تکبر کیونکی بیت اللہ سامران پتا حال چکسی ہوئی انکی ہوئی پکیم او تاجرون تاجرون او بدی وویون کیوے بیت اللہ کیوے بڈی خبري کولی کنزل ویر و کولے ولتا ردی بڈی وویری او یا تاجرون پہ خودون کیوے تاسو بیت اللہ افلم یدبر القول اې سوچنه کې په قران کې امجا ام يرغل او ته عالم یا ته ابا کتاب چې نور گره شي بوخانو تا دیو په قران کې سوچنه کوي توبې جوړه اړي کتاب ور پريشه زاد جوړه ور پريشه مخي 4 ور پريشه زاس نه دا ام لم يا عارفو يا دې نه به جن دره خبر وسو نو دې ولر ناشنا غوون کینی نمنې توبې دا پیغمبر ناشنارغه له پیجن درنه ام يا دا يا وای دې په پیغمبر دلې دا پتوې جننا پتو بلګي هر پیغمبر چې بیان کړی دي نو چا شاباش انده لې जिंदाबाद چویندواله امیل نو تنه یې بغړه کړی هر دې بدی ویلی تانه فلګولي ترازو بل جا بلا راتلې غې ته باکم واغ سروم او دې لذيونه حق لرا کاری هون بدګنو کې دي ولبی تبع الحقو کو تابع کیلی حق دې د خوښیاتو حق د چا د خوښت نو چې څنګه د خلکو خوښیات اندې څه وجو حقی څنګه وعده کوي دې څه کې زہ حق شو غم کې کې زہ حق شو نه نه حق د چا نه تابع کیږي فحق تابع شیې د پښې د سموات ولار قران شی وو آسمانونو زکه زمکو او د آسمانونو قیام پدې د چا حق شته جهاد ختم شي د خلکو د خواہشات تابع شین بیا وجو اسمانه مکه ختم شینو یمرا د حق نه الی حق تی ولایت تبع ال حق او چری حق بی شالحه د خواہشات و دیو و حق د دی خلکو د رسم او ریواج تابع شوم لفسات السماوات والار قران بش اسمانه نو زم کې هغه چمنذری کړیم بل اته نام بلکه رات نمی کلیو تا پا بی ذکریم و پند دیو پند سد کتاب او د دا ذکر نام خڑون که دیو دا قرآن نام خڑای سنگ کئی، ڈڑا کئی، کینی ورطنو، رالی نو، وخوال نور کئی هم تسلو امو، ایوار دونا خرجنو، سمزدوری نو مزدوری دربستاق دا قرآن، اولا دیر خو خوراک ورکون که دیم یقین انتو رابلی دو لرا الاسرات مستقیم پا طرف دو قرآنو تے داوتور کے قرآن تا ایقین آگا سانچی ایمان اوڑی پا خیرت ننی غیلار نلنا کی بوونو اوڑی دون کی دیم ولو رحمنام کمگ رحمو کی بدیو مانیو اللرکو آغا چی بدیو دیم زرین تکلیفو للجون و خامخان نو دی پا سرکا شیخ پا لگی مترددون یعمہون مترددون سر سرگردان وله د دا ی قمانې ویه پازه په مستتهکانو ل ربیمو نو شرمین د شخ په دربطته الله ت ځان نو شرم چې ځانې اجه کړی الله ته رجوو کړی چې من کمسوری وو پهما رانو او جزدی کړی وه په کار دا خو رای دی ده چې بند اللهته روجو کې ح کې راي د منافق مثال د خر هر خر مالی نه نخ... پدې نه کوي چې مالی کلي واله ویتړاله مولي پری خوا ده دا مولي مثال د منافق دی او مؤمن چې تکلیف مصیبت راشي د ښپل حالت بدل کی حالت خپل بدل کی نه اېږي و نه کړا حتا دردې چې प्राण سما په دیو دروازه دا زاب سخته پا دا وقتی دیو مبلیسون، یا ایسون، ناومیده خیرونه، مبلیسون ناومیده و الانشاء لکون سماعا دوست ادل دیگر که اقلیه اللہ ازادتی پیدا کریتا سو در از سماع تاقد دوریدو، تاقد دلیدو، و لافیدت تاقد دفویدو دیر لکسا سونا شکر روخ کیم اللہ ازادتی چې پیدا کریتا سو بزمان کیو دیلاتو پورد شئیم بیا ورته ورته کی غه الله غزا دې جنیکول کی عمر کول کئ او زه الله اختلاف له نه انقلاب دې دیش بیا ورور دې زمانه کې انقلاب الله را ولي یوګ دې بل لړډي افلاتا خینو داخله کار نه بل قالو بلکې د زجر او کې په انکار د خیامت بلکې وې دیو په شان دا چې قالو وای ای زامت نا کرے چې موږ شو او شموږ غوړ وړوګیم اېنا لم وسون ایمه بیا را فورد شو زقد وینا یکن لوشه مون سره زموند پلان سره دا مسكين انادا الا ساتيون ولین انی دا مگر څه د پخوانو دا بیان چې لیکئ دا فاسق سری اساتيه دو سوراتون جمع دا درو ته اداده د پخوانو درو نه پخوانو د سیمن جوړ کړئ ولوا لمن الارضوز مگر چا دا چديږي کي يتا سو وي غي زرد او وي دا الله نوها فلاد ترون پر داخلي دا دا الله شوا نو نور کرون الله بلتا وله کومه ولي مالک داسمان نو او رب دار سلوين پس يكونو د چوي با الله نوها فلاد تكون اذا قل نقرنا لي تاسو ا کلمن نه او ولادت کو نه ریګه د الله نه یره نه کوئی چې د الله نه یره یې او شرک لري نو وا دچا لاسګی نه باجی دار شي الله پناور کوي د الله خلاف پرانشور کیږي که چې تاسو پوهیږئ زړه او پوهه الله د الله دی نو وا فانه تسرون چرتا لیوني شوی چېر ته په تاسو جادو شو داداخل نو وخت بلا نام بلېمونمر را ت کوی ته په حق یقی نندي درروژ او نه دیی الله والت او نیشتیا الله در کار ساز په دا وخت کې سب ما خلق خپل مخلوق ته په بل کار ساز ګدوولی نه ار اله به خپل مخلو طرف ته تللی والله الله بعضوله بعض سر ک شبه کړی بعضو بعضبانندې زګچه علیم وتعال هر لانی زبان دي مقامه سره نه یو بسره جنگ راغلم یو په دبل مقام د زبان رسول جنگ میرا غرضه فونو ده شي نو معلومه شو چې علیم متعال نشتا سبحان الله پاک دی الله تعالی دې شبانه دي عارف من غیب نو په الله په پټو باندې په کارو وتعالى لویږه نه چې سری صدر نوای زماره با که خیمه تا را چ دیو 13 را ته چ کم دیول ورکه نه زماره با مگر ما په کوم کې او موږ په دې چو خیو تا چې ورو دین دي قدرت والے په دې باندې قادر یو چې دا عذاب چې موږ دیرو دا تا دلر کما تا دیو خیمه ایت فاب التی ذفکوا شرک باغه طریقه چې هغه دهم اسیا شل دران نانو آلومن پوئیو پاغی اسی فونو چه بیانی دویم واید ماربا پناوارم پتاصر من حمزات شیعتوین در سوز شیطان نبی علیہ السلام دعا دا اوض بی کرمات اللہ تاعمات من شر لکل شیطان و حامت و من کل عین اللام بل دعا دا اوض بی کرمات اللہ من غزبه و عقابه و من شر عباد و من حمزات شیعتوین و یحضرون د شیطان نو څوونه ماروړم امازه د شیطان نو څو سي چې سړی ته کوي واعوذ بك او پناوان په تامه نه زماره ما چې حاضر شي مجلس زماته ايحذرون چې شیطانان ماته حاضر سره سره او باندې همالکی رب يحذرون چې حاضر شي حتا تردي جا جاء احدم شراشي ويتمارغو نووي اتم ربا ايرجون واپس کما واپس کما دا جمع راول دا په یتی بار د تکرار سره زګه چی شخص خوول مفرد دی او جمع راول دا دیس ویلیو چې قال ربری جيني او وي اربا واپس کما ايرجون خو جمع اده یا ت جمع تبار تکرار ورلا ارجینی ارجینی بار بار وای واپس می کو واپس واپس می کو واپس جمع ذکر ورلا یا ختاد ملائکو سره ده قال ربی او بوید یا ملائک تر رب اے ذرم ملائکو ارجون ما واپس گئم اے ذرم ملائکو ما واپس گئم ملائکو جمدن ارجون جمع رالا ارجون او یا پارا تکرار دا واپس می کی واپس وو واپس می کی واپس جینی جینی یا جمع د پارا تعظیم دا لیکن نحو نزلنا الک ال قران ال دگی جمع هغه لپاره تعظیم لا ال یعملو شای ش عمل کوم انیکو باغ کی جبره خو د ما او ویشی کلا دا سیندا اناکن متون دا کلمدا چې د دې ویون کېو او امی ورائیم او اخوالدیونا برزخون برزخ ده حایل لیم دا غازا بی قبر ده دا مر نروس بی عزا ده برزخ برزخ زانه و مقام ده د قبر نسیوا زکا دا برزخ باره که رازی چی مومین تا با قبر پراک کرشی سونه چه د نظر لگیم پمیلونو باندې د دا قبر خو یو سوې پټه دې مونږ تاسو دې دللې دا ته نه دې امراض برزخ د ذ ارواح چې کمزې کې استقرار کړي او ټیکاو نسې هغه ته برزخ وې فیضان فی قا بالسوره نکلاجب کې وې شپې لایګیم پالان صابین نو نو بن نسابنا فمن دې وکي فنسبنا اخلصي پځه ورځ ولادت سالون نو د پوسکول شو تر بلا او منس قرت په ساغه سوچ درنی شو تر دینې کو داږي داګه سان دلي کامیا او هغه سوچ سپګی شي تر دینې کو داغین داګه سان ني کې چولې نه او د بجانم کې هم شي تلف وجوههم اب بر સેવા مخور رضی الله رورو اوم فیا قالون او د بجانم کې بچکلان جانمیان با بجانم کی بس شکلیں کالحون شکلون بے اوران اوران شکلون بے نیوری او کالحون اصل کی عبست و د تری, لريوالي او کوته دا مراجيب ته داوسته یعنی او چولې تروال بصر چولې دروګین بصر شو نو کور سرقاري نغه تبیا بسل وای او کور سرخ افغاني نغه تبیا بسر وای او کور سرا زکوم. دا خو نخ کار کړی بیا دا کل حوی قالې هر معنا چې کراوی شي نو خوراګ بو بولورې شي زکو دا زقوم به مرو کې اون خلې نو ګرمه وبولور کرے شي نو بره شونډه به سر طرف تل اړه شو به کیږي اولان دې شونډه وي په خت زړند شي قلبی به د دبور پتره پانی رودی داداری په کو تمواهم محمد بن زون کی برائش بن زسم ایت اقا قلبی به پریشی قال هون بد شکل لا دغداغه په شکل لے۔ چې شکل به نا دکې و دماتونونه چې لسی شو په تاسوو په کوونتون بیاو که زیمون ک تاسو داغې تقذب کو نهې ې ورتولې او نو ماوقرړانوب ره به د منګه غباتنا ش قوتونونه غای به ش من باندې ش قوتونونه بد بختی د منګه او ی منګه کو کومراناننو د منګهه او بااسې تمنګ <مانگا> بیا واپسو نافرمانی وکړه من موږ ظالمان بیا رسته راغله ادي وجهه تاسو لبرار 72 سوه کې نظر کړیو چې موږ تو مذتریان سګانې आले دوزخ واشت مذتریان سګانې له دوزخ واشت بدعتيان دو دوزخ سپیری زکه تعبیر سرغو په تلح سرغو په دو د جانو سپیری دا جانم اغسبیری زګه دنیا کې کار د سپو کو حق پرسته به غفل رځي بری به وته یری نخه به پوری د لوی جنا مبتدیین دا د دوه اغسبیری هر کی تایید داره دعا ملي تر تندارت لیکن عمل به متابعت سنت نه میکند پس او سنتو متدی او مفتدیان څنګه نه لیدوزخ بشت باطر صبح کی نقل کړی یو سره ایمان لري عمل کوي عمل موافق د سنت نه کوي دا بیه دی او مفتدیان څنګه نه لیدوزخ بشت او دا دوزخ سپری دا پرمنه کی او ورې هوستا کار بسې ته چان یاره نه کوي سائل کوی اور پھر تو زی اندیش ہوں زراو غایر رقیبان کیا وای سغان کم نہ کو نہ درسی گزاراں ملنگ تو با پروانہ ساتھی دخل کو چونا کیا وای سغان کم نہ در نہ درسی گزاراں دس کی आवाज د فقیر په خورا کی کم نه رولي فقیر غفا کې استه غایبی فقیر خپل خیر, خیر, خیر واڑی تب خپل کار کې داسې وغایبی اور زګه لا پاک تصویر گئی په بچګلې سرا خالق صوفیا الله وو کوریش په جنم کې اخسا اصل کې اخسا کلمہ دا چې ریسپید شرل دوه په عرب مستعمله اخسا صوفیا دا کار دی تاسو وکړئ ولا تو کلمون خبرې مکو ماسره انه کانې کین وېدل از ما باندې ګان وې وې ای زمنګرا با ایمان مرول <سؤال> له بخنو کې مونږ ته رحم کې بمنګو او ت ډېر خو رحم کوون کې پټقسم نو نو تاسو هغه لرا سخري نه پټوک سرا یو سخری دي سخري معنی مزدوران یو سخري سخري معنی ټوکا مزاق وکاو حتان څوکم ذکرې تر دې چې پری خو تاسو نه د ما وی تاسب آئی پوری خاندنی کونکیم نما بدلار کراگی درنن پسودک لکی دوم او یقینند بیدی کامیابو تا علا کم لبیسن او بوی اللہ سونم بو او دو ترکر دنیا که پشمیرده کلنو نو بوی جانمیان لبیسن او من ترکر دموی ورز او باز او من جا یا باز او دا اگر طول جون دنیا بارت او یا باز او رز دا پروم ندا وَاِلَّا دِينًا تَفُوزُ كَشْمِيرُنْ كُنَا قَالَا اِلَّا بِسُمْ كُبَيَ ني اِلَّا نَيَتْرَكَتا سُمَغَر لَغ اِلَّا زَمَانًا قَلِيلًا مَغَر لَغ وَ يَلُبْسُ زَبْسًا قَلِيلًا اِلَّا بِسْمِ اللّٰهِ لَبْسًا قَلِيلًا يَا اِلَّا بِسْمِ اللّٰهِ زمان زَمَانًا قَلِيلًا نَيَتْرَكَتا سُمَغَر لَغ زَمَانًا لَأَنَّكُمْ یا ګومان کوې اندما خلګنا کوم چې ما پیدا کړی تاسو هغه سنا بس وانکم لا ترجون او تاسو موږ تاسو نشئ حضرتي هغه کړې د نشو مجان کې وای بالول د حضرتي دې دلن هو نو سه ولي دو چې او د نور اړونو په طرف ته د دنیا مشرولو کې لوګو کې مشرلي باالو ارتعی دی وڑو نه بولنکی نو اغاور تووی چه گورا د دلو د پارخو خونی پیدا باالو ارتعی لکه وڑو ما تو واضو که نسیت رتو که نو اغاور تا دوا شاروی ارد دنیا تا جاها دب انتلاقیم ارد دنیا تا جاها دب انتلاقیم مشمی رتن علا قدمی وساقیم دنیای نما دا دتلو دا پارا سامان تیارون که دا او رانو غختون کیلی بزان پسیم بڑو لرا من رو زان تیار رئی ولا دنیا باقیتن لحیین ولا حیون آل دنیا باقیم دنیا هم چا سروفانا کئیم او خلقم دا دنیا سروفانا کئیم دادوان دیو بلن بیلیگی او زیبا نگمان کو اتاسو انما خلقناکم چی ما پیدا کریا بس خوریس کئی باؤ مارا بن رازی نا یقیناً تاسو موږ ته واپس نشئ پتا الله او ملک الق حق دی الله چې بچا درېشت یم داسورت خلاص شو لوی دی الله چې بچا درېشت یم لا اله الا هو دشتاج ترا مگر الله او مالک ته خونددار عزت مند او مجید ام الیل الان اخر اسو چروبل سردا لنا کارساز بل لا ورهان الوبي او ني ديلندر پاغي رد شريفي دعا وانما يصابو يقين يصاب ددو پسند درو کې نه او شان دا نه کمیبي کاپړو او قل رب پھر اوه اے ربا بكنو کې ما تا او کې بمان او تدير رحم کې دير خر کې ټولو نه وای